Namo se Bhagavatu Arátu samma, sama Namo Na Bhagavatu Arátu sama Samudase. Na Bhagavatu Arátu sama Samudase. Tak ve výkladu jsme se dostali. A té otázce. Hm? A dozvěděli jsme se, že v pojetí učení Borisatu vlastně ten historický Buddha, kterého ho známe, není nic jiného než manifestace Dharmakáji. Hm? než vlastně jako bytost, není nic jiného než ostatní bytosti, tedy e, iluze bytí. A ta iluze bytí e, právě vlastně e, vyjevuje darmakáju. Iluzí bytí se vyjevuje darmakája. právě svými činy vlastně vyjevil iluzi bytí, tedy toho, co my považujeme za bytí. Jelikož právě tím, že vyjevil Darmakáju žehnal bytostem, tak pátá otázka, kterou klade Manžůšri, je, kolika různými druhy řeči Všechna těla Tathágatu žehnají bytostem. To znamená, vlastně tělo Tathágatu je, jak už jsme se zmínili, jednota tří těl. Jednota těla pravdy, jednota těla užitkového a jednota těl stvoření. A Buddha kvůli svých, svým minulým praktikám, jak jsme se dozvěděli, které jsou nekonečné, může právě zjevovat na základě těla pravdy tyto stvořená těla vlastně ve všech různých částech univerzu. No a že hná bytosti tak, že se přizpůsobuje na jejich způsob myšlení a to je jejich řeč. A podle schopnosti přijmout pak je učí. To znamená podle schopnosti přijmout. Podle schopnosti jejich smyslů, ten jehož smysly jsou nevyvinuté, není schopen přijmout hlubší učení. A jak se právě vyvíjejí smysly? Praxi etického jednání, praxi meditace a praxi moudrosti. To se nazývá tři druhé nauky. Tyto tři druhé nauky pak z nevyvitých smyslů dělají smysly vyvité, rozvinuté. Dále, takzvaných kusala můla. Kusala můla znamená základy dobra. Co je základ zlá v bytostech a co je základ dobra v bytostech? Základ zla v je nevěda, neboli ignorance, chtíč a zloba. Nevěda znamená, jak už jsme se zmínili, neschopnost poznat čtyři vznešené pravdy, neschopnost poznat Věci tak, jak jsou ve světě, ve smyslu přechodnosti, strasti přechodnosti a nejáství všech přechodných jevů. Tomu se říká nevěda. A na základě této vědy, nevědy pak je chtíč a zloba, což je základ strasti. a tedy eh, koreny dobra, boli kušala můla, to je právě opak. To je věda, tedy poznání čtyř dnešených práv, poznání přechodnosti všech jevů ve světě, poznání strasti přechodnosti, poznání nejáství všeho přechodného. A Nakonec z toho všeho, z rozvitých smyslů a z korenu dobra, pochází poznání. Tedy bytosti nezralé, tyto tři věci, u bytostí nezralých tyto tři věci jsou nevyvinuté, proto nejsou schopné vidět a přímo realizovat. objekt probuzení. Ať už je to nirvana ve smyslu žáků, nebo takovost ve smyslu bodysatu. A bytosti, které už dozrály, to jsou ty bytosti, které mají bezprostřední zkušenost právě objektu probuzení. Objektu, díky, realizaci, jehož, díky jehož realizaci vlastně bytosti mohou opustit strast. A co je charakteristika těch bytostí, které mají bezprostřední zkušenost objektu osvobození, objektu, který vede ven? ze strasti světa. O tom jsme už mluvili, vidí svět a vidí sebe jako něco neskutečného. Jelikož vidí svět a vidí sebe jako něco neskutečného, právě proto jeho koreny zla, jak už jsme řekli, nevěda, zloba, chtíč, nemůžou trvat dlouhou dobu. Proč? Protože tím, že poznají objekt probuzení, poznají nejáství. Ve smyslu učení yogačáry nejen nejáství v osobách, ale i nejáství ve věcech. Tedy nedualistické poznání. A když máme bezprostřední zkušenost nejáství, co se stane? Stane se ta jednoduchá věc, že prostě, jelikož se neide, můžeme mít zašpinění vědomí, ale to zašpinění vědomí nemůže trvat dlouho, protože se s ním neidentifikujeme. Jelikož se neidentifikujeme ze zašpinění vědomí, ten, kdo má bezprostřední zkušenost objektu osvobození, nemůže udělat silnou karmu, která přizpůsobí Zrození v nižších stavech existence. Nižší stavy existence jsou právě díky silným negativním karmám. Silné nevědě, silné zlobě a silnému chtiči. Samozřejmě ty bytosti, které mají silné vědomí, jestliže praktikují, ty jsou schopné, tak jako Devadata a podobně, ty jsou schopné mocných negativních karem. Ty bytosti, které nemají sílu vědomí, nejsou schopné mocných negativních karem. To je třeba poznat. Ty bytosti, které mají mocné vědomí a šamatu, my meditujeme proto, aby se hlavně vědomí stalo silné. O tom jsme mluvili, aby jsme plavali v reku Gangu. Potřebujeme umět plavat. A plavání to je právě jednobodovost vědomí. To je právě samády, které umožňuje vidět věci tak, jak jsou. Ale samády, z hlediska buddhismu existují dva druhy samády. Správné samády a nesprávné samády. Díky nesprávnému samády v Indii lidi věří, že dnes pouště Rajasthan, byla úrodná země, díky zlobě jogína, jelikož moc, mocného jogyna všechno bylo spáleno. Dnes my nevěříme v sílu mysli, my věříme v sílu vědy, ale dříve lidé věřili v sílu mysli a Indie, jestli trochu znáte indickou literaturu, není, je plná právě e, příběhu o moci vědomí, které z hlediska naší doby se zdají být neskutečné. Tedy bytosti, které už dozrály, které díky vyvinutým smyslům na základě etického jednání, na základě meditace, na základě poznání, na základě vypasání, Bezprostřední poznání objektu. Probuzení, ty pak Buda rychle vede k, k perfektnímu probuzení. To, co je perfektní probuzení? Perfektní probuzení je to probuzení z hlediska Žáku v, v, v, z hlediska praxe bodysatů se to trochu modifikuje, ale jedná se o stejný princip. Tři základy poskvrnění jsou opuštěny. Hm? Jaké jsou tři základy e poskvrnění? Kléša, hm? což jsou... Eh, Kléša můžeme tež... Příkladně po jako poskvrnění, ale je to všechny faktory, které dělají vědomí nečisté hm? a počitky nečisté. Pak karma a pak znovu narození. To jsou tři faktory poskvrnění, díky kterým bytosti pokračují ve strasti. Cestě ovšem znovu zrození je objektem cesty, nebo cílem bodhisattvy je stát se pánem procesu znovu zrození. Jedině tak se může stát jeden z darmakájov. Tedy, jak Budha žehná bytostem, Budha odpovědě. Synu z dobrého rodu krátce řečeno existují tři druhy řeči Tatágatu, což není nic jiného než tři koše písma. Hm? Ten, kdo studuje buddhismu, studuje tři takzvané koše písma, tri pitaka. Hm? Pitaka znamená doslova koš. Ne. Samozřejmě je to jiné slovo, posouhen. Tedy tři souhrny řeči. Teď je z hlediska učení žáků tři druhé řeči. Jsou jaké tři druhé řeči? Buddha učil Vinayu, kterou zde v této sutře. Auto nazývá disciplínu, hm? vlastně Vinaja a disciplína je to samé. Buda učil Vinaju, koš vinaj. proč? Buda učil koš Vinaji, protože ne všichni mniši a mnišky, vstoupili do společenství s čistými motivy A co se stalo? Staly se různé přestupky, které pošpinovaly jméno buddhistického společenství lajku, nebo buddhistické společenství závisí na lajcích. Na no proto Buddha tvořil pravidla jedno po druhém, jak se vyhnout špatnému jménu mezi u laiku nebo bez laiku. Buddhistické společenství nemůže žít a laici zase bez buddhistického společenství. Čili jedno navazuje na druhé. A Vinayu Buda učil přesně podle konvencí ve světě. Tak, aby buddhisté, mniši a mnišky získali ve světě respekt a uznání. A vlastně obyčejný člověk soudí komunitu mnichů a mnišek podle jejich chování. Jestliže jejich chování není v souladu s ideálem, který učí, pak samozřejmě nebudou je podporovat. A z hlediska vinaji Buddha učí co budou učí přesně to, co si, podle toho, co si lidé, moudří lidé ve světě představují. To je dobrý člověk, to je zlý člověk, to je dobrý mních, to je špatný mních. Čili učení vinaji, učení disciplíny se hřídí podle konvencí ve světě. To je třeba pochopit. Mnozí z žáků v tervádové tradici považují toto učení za věčné, ovšem to je proti smyslu tohoto učení, protože Budha sám stále toto učení měnil podlep. které se staly a podle stížnosti, které dostával od lajku na různé vylomeniny, co mniši a mnišky dělali. Podle toho pak dělal tyto pravidla a tyto pravidla pak byly dále vysvětlovány moudrými mnichy. Realizovaný měchý tak, aby dávali celek. Tedy je třeba pochopit, že řeč disciplíny je řeč, která navazuje na, na to, co si lidé ve světě myslí, co je dobré, co je špatné, co se hodí, co se nehodí, co se sluší, co se neslyší. Teď Reč suter. řeč suter Budha učil aby bytosti, všechny možné bytosti, nejen mnichy, mnišky, ale i laici, lajky i nebudisti, aby je naladil na hlubší smysl učení. Čili učil podle schopností těch, kteří poslouchali různé druhy učení. A právě proto, že učil podle schopností těch, kteří poslouchali různé druhy učení, právě proto najdeme v sutrách tolik různých učení, které. Někdy si i navzájem odporují. No a teď učení abydarmy, aspoň tak je tomu z hlediska učení žáků. Učení abydarmy je učení z hlediska nejvyšší pravdy. Ačkoliv v sutrách tež máme některé sutry z hlediska nejvyšší pravdy. Cíl sutr skoro všech je se adoptovat na způsob myšlení těch, kteří poslouchají a vést je k nejvyšší pravdě. je servírovat nejvyšší pravdu podle jejich schopností. Tomu se říká nejárta. Tedy vést podle schopností. Učení abydarmy je z hlediska nejvyšší pravdy. V učení abydarmy z hlediska Učení žáků, pak už neexistují osoby. Sice též jsou výjimky, ale prakticky ve všech dílech, až na malé výjimky. Ve všech dílech. Aby se už nemluví o osobách, mluví se jen o takzvaných darmách. A darma ve smyslu aby je to, co má vlastní podstatu, která se nemění. ale pozor vlastní podstatu, která se nemění v rámci závislého vznikání. To jsme vysvětlili už. Tedy bytost z hlediska abydarmy jsou jenom složky bytosti. Bytost mizí. Aby dar mě, kterou Buda učil, nebo který mu spíše moudrí učitelé učili, jako Nagarjuna na Asanga, pak nejedná se jenom o složky, vlastně ty složky osobnosti jsou pouze konvenční pravda. Nejvyšší pravda je právě takovost. To je třeba si uvědomit. Z hlediska Abhidharmy, učení bodhisatvu, ty agregáty, 12 základů poznání, osmnáct elementů poznání, to všechno je pouze pravda konvenční. Vlastně i čtyři vznešené pravdy se dá nazvat logický aspekt konvenční pravdy. I realizace nakonec je tež ne, ve smyslu, jelikož realizace ne, nezná jáství, i to vlastně realizace je z hlediska aspektů konvenční pravdy. Vše, co se dá vysvětlit slovy, co se dá nazvat, to může být jen pravda konvenční ne z hlediska učení bodysatvu. Ta, jak jsme se učili v předešlých odstavcích, to tělo pravdy, ta takovost, ta jediná pravda je nemyslitelná nevyjadřitelná. A právě proto z hlediska učení bodhisatvu žáci meditují na čtyři vznešené pravdy, které jsou založené, které mají základ. Bodhisatva medituje na čtyři vznešené pravdy bez základu, nebo všechny Elementy skutečnosti jsou takovost a takovost nemá žádný základ. Právě proto je takovost. Čili čtyři vznešené pravdy není tež nic jiného než takovost. co to je základ? Základ znamená něco, co, co se dá uchytit. Něco, co se dá uchytit ve smyslu He, skutečné existence, skutečného trvání. Hmm? Skutečná existence je, je vlastní bytí. Skutečné vlastní bytí. A skutečné vlastní bytí je něco, co existuje samou sobě. V pojmu indické filozofie, jak víš, Atman. Z hlediska existuje skutečně mysl. Z hlediska čáry existuje skutečně mysl, ale to je vlastně ve většině interpretací též jenom pomůcka. Aby jsme došli k prázdnotě, k takovosti, ne tedy prázdnotě, k takovosti, hm? která je nad všemi slovy, Potřebujeme eh, něco, hm? eh, co musíme vypráznit. Hm? A to je právě mysl. To je vlastně tradiční postoj, aby darmi. Tradiční postoj, aby prázdnota, je prázdnota je něčeho. Yogačára príjmá tento základní postav. Madhyamika ho nepříjmá. Čili, aby jsme poznali eh, nirvánu, musíme vypráznit mysl. Hm? A právě proto mysl Existuje, protože kdyby musel neexistovat z hlediska čáry, hm? tak by kdyby neexistovalo, eh, eh, kdyby neexistovala relativní pravda, hm? tak eh, Mysl je relativní pravda, kdyby neexistovala relativní pravda, tak není možné osnovovat pravdu nejvyšší. A relativní pravda je mysl. Tedy mysl existuje, protože jejím vyprázdněním právě získáme osvobození. Hm? Proto mysl musí existovat. Zadiska Jodačán. A mysl nemůže být darmakája. Mysl je darmakája. To jo, ale... Teď v yogačáře jsou různé školy, z hlediska Shenzhanga samozřejmě mysl je skutečná, z hlediska Stíramaty, škola Stíramaty, mysl nakonec je tež jednou prostředek. V učení šamanařské kamala kamalasíry, který přinesl buddhismus do Tibetu, vlastně také používají tento prostředek. Spojují yogačávu a madhyamiku. Vlastně rozdíl mezi yogačávou a madhyamikou není tak základní. V tomto učení yogačára vlastně je ten nejlepší prostředek k realizaci, lepší prostředek, je to královská cesta. Tím, že studujeme mysl jakožto pravdu relativní, se dostáváme právě pravda relativní má základ v čem? V právě v Álája, V základním vědomí, které, který je náš svět, podle něho my vidíme svět. A to je, jelikož to obsahuje všechno, je to královská cesta k osvobození. Jestliže Álája se přemění v moudrost zrcadla, to je probuzení. objekty v zrcadle se nedají chytit, je to tak? Hm? Ale my právě chytáme objekty na základě návyku vidět jáství v osobách a ve věcech. Hm? Reverze těchto zvyků, tak vede k moudrosti zrcadla. A moudrost zrcadla je právě založená na moudrosti takovosti. Je čtyři vznešené pravdy se nedají založit. A to je ta nejvyšší pravda. Takovost nemůže mít žádný základ o sobě, sama osoby. sobě. Čili poznání, nejvyšší poznání je z hlediska yogačáry poznání eh, sedmi druhů takovosti. takovost samsárického bytí, tedy takovost přechodnosti všech jevů. Tato prechodnost všech jevů nemá skutečné zrození. Prechodnost všech jevů z hlediska cesty bodysatu nemá skutečné zrození. Právě pro, proč? Protože tato přechodnost všech jevu je založena na parikalpita, na konceptech. Jelikož ulpíváme na konceptech, proto jsme ve stavu eh, jsou závislého vznikání. Závislé vznikání vysvětluje samsáru, vysvětluje čas. Závisle vznikání není nic jiného, než na základě uchopení objektu, momentální vyvstání a, a, a e, zmizení všech objektů. Z hlediska Abidarmy v severním buddhismu. Vystání je díky příčinám a okolnostem. A niroda, tedy vyvstání, a co je po vystání? Ne, trvání, teď nemluvíme o trvání, potrvání je. Zánik, můžeme to nazvat zánik nebo ukončení. No, no, dobrý, zánik Vystání je na základě příčina okolností a zánik je přirozený stav. To se děje na základě momentálního vznikání a zanikání to se děje na základě mentál, vznikání a zanikání mentálních procesů a to se děje tež na vznikání a zanikání bytostí my vznikáme na základě příčin a okolností a zanikáme přirození je to tak? To, co se děje na základě života, se děje na základě mentálních procesů a děje se v každém momentě, to pak vidíme ve vypasaní. Na základě koncentrace vidíme vznikání a zanikání všeho foremného a neforemného. A toto vznikání a zanikání je právě na základě čeho? Na základě nevědomosti a formací. Hm? Nevědomost a formace není nic jiného než proces ulpívání. Hm? Tento proces upívání byl v minulosti Teď se vyjadruje čím ulpíváním na počicích, které vytváří novou nevědomost a nové vznikání. proč ulpívání na objektech poznání. To je důležité vidět. Protože ulpívání na rozlišování Neozlišování, rozlišování. Takovost. Tak tedy takovost čeho? Takovost samsárického bytí, které znamená vznikání a zanikání v každému okamžiku. Zlediska severní tradice vznikání díky. <coughs> chytinám a důvodu a přirozeně zanikání. Pak takovost urpívání na souhranu, jako stůl, stůl je sou, nic jiné než souhran kvalit, dům, auto, to je tež takovost. A z pouhého vědomí, z kterého tohle všecko vychází. Pak z strasti, což je Je pravda strasti, takovost z nesprávného jednání, což je pravda, vystání strasti, pravda ukončení strasti, takovou z ukončení strasti a pravda nebo takového správného jednání, což je střední zlatá cesta. Hm? Jaká zlatá cesta? Osmičlená cesta. Stejně tak, jako v Patanjali Yoga Sutra. Osmičelná cesta musí být, musí být velice stará tradice, už před buddhismem. Tak se tedy dostáváme ke třem druhům řeči, který Těmito třemi druhý reči vlastně Tatága toho je bytosti. A vedou je k, k pravdě. Tedy ať už je to cesta žáků či budvu pro sebe nebo bodysatvu, Vše není nic jiného než cesta poznání těla pravdy. A Buddha právě žehná těmito třemi druhy řeči, aby vedl bytosti k této, k tomuto tělu pravdy. v čínštině to znamená tiađž a... <laughs> a normálně se říká, jestli to má zde speciální význam, tak to já nevím, ale protože já jsem to překládal z čínštiny, v čínštině tiađže normálně, když je, když mních je v Číně, tak vždycky k němu chodí lajci tiađž, tiađž, aby je požehnal. No tak jsem to přeložil jako požehnání, ale zde to možná má speciální význam, jako že je obšťastňuje, nebo v tom smyslu. Fakticky to znamená, co tam když, když co se vlastně stane? Co to, co to je za? za když žehná? No, co to je za akt? Ďá znamená přidat a dž znamená držet. Přidat držení doslova. Je? Co znamená přidat držení? Aby se drželi v tom, co je správné a opustili to, co, co není správné. Je? Asi v tomto smyslu je to miněno. Další otázka, která jako obvykle vyplývá z té předešlé, a to je, co je reč suter disciplíny a abydarmy. A se zde jmenuje matrika. Matrika doslova znamená to, co... to, co... E, přináleží matce. Matka je co zde... Matka je soupis vlastně v abidarmě se tvořily matky jako soupis těch, jelikož neexistuje já, tak co vlastně existuje. Tak se dělaly soupisy hm, těch darm, který jako mají eh, vlastnosti, které existují. Hm? Tomu se říká matrika. Jako pěc, kant, Pět agregátů existence, agregát roupa, agregát védaná. To jsou všechno matrika. Teďko, vědomí, jaký vědomí, jaký druhý vědomí, to všechno jsou matrika. A v těch matrikách není zmínka nějaké bytosti, jenom zmínka těch darm, které bytosti tvoří, které tvoří bytosti. Proto se tomu říká matrika, matka. Protože zrození prochází z matky a zrození jasného konceptu nejáství přichází právě z těch matrika, z toho soupisu, těch darm, které tvoří naši skutečnost. Takže v těch darmách se nenajde žádné já, Taky matrika. Zapisujou se, se narodí, tak No, vlastně česká matrika je podobná tomuto sanskritskému výrazu. Něco na tom je určitě. Matrikulovat. Hm. Hodně českých slov je napojených na, na sanskrit. Daleko víc, než jsme si vědomí. Že existuje, až když je zapsán do matrice, že, je Dává to smysl, že? No. no, podobně existuje, když se zapíšou všechny ty darmy, že? Tak z toho se studuje nejáství. Tady je přístup hodně podobné jako v sámky a filozofii, hm? kde tež se vypisujou všechny ty darmy, které existují. No ale tam existuje já taky. Hm? Nebo poruša. Hm? No ale tady poruša neexistuje. Tady se svět vyt... rozdílí, že tady se svět vlastně vytváří z... Z... z vědomí. Hm? Transformace vědomí. A ty darmy jsou stejné z hlediska yogačáry, nebo bahajány a... Těla... Jsou jiné, z hlediska jogačáry je 100 e, so, darm a těch, vlastně všechny darmy jsou transformace vědomí v yogačá. Těch 100 darm jsou jenom jako základní. Hm? Ale všechny darmy jsou transformace vědomí. Ale z hlediska popisu jsou stejné. Něco je stejné, něco je rozdílné. Proč? Protože způsob meditace a vidění těch mentálních procesů je jiný. Z hlediska yogačáry, z hlediska teravády, všechny ty darmy, které jsou popsané, jak rupa, tak náma, je založená na mentálních procesech, na zkoumání mentálních procesů. Hm? Protože vidíš ty procesy jako jistou kontinuitu, no tak vidíš ty darmy tímto způsobem a jsou jejich matrika je tímto způsobem. V zase vidějí, že všecko vyvstává a zaniká v jednom momentě. Hm? A za tým prostě ty přicházejí pohromadě přicházejí dohromady, vystanou pohromadě a zase zaniknou. Hm? Takže jejich analýza je zase trošku jiná. A z hlediska yogačáry a z hlediska eh, sarvástyvády taky můžeš mít jenom jedno, jeden objekt a jedno vědomí. Hm? Z hlediska yogačáry můžeš mít eh, několik vědomí dohromady. Právě proto jejich analýza je jiná. Můžeme vidět, slyšet a e, meditovat zároveň. Hm? To jsme se dostali do, do detailů, ale to je neskutečně zajímavý ten proces e, popisu těch dárů yogačává práv. Protože e, No, je, je, někdy ti to vysvětlím, to by teď nás odvádělo úplně od tématu. Ale tam všechno začíná tím, že vlastně papatika, že vystane, vystane objekt ve vědomí, pak máš stejně jako v televádě, pak ten Objekt je proskoumán, pak se mysl rozhodne o tomto objektu, pak přichází proces zašpinění nebo čistého procesu, a pak přichází karmické následky. No takže máš pět vlastně. No a Teď zatímco třeba proces mentálního. Vědomí může být v jiném stupni toho procesu, proces vidění může být zase v jiném stupni a takže v několik takže současně můžeme vidět, slyšet a, a meditovat anebo cítit bolest a všechno se děje vlastně v rozdílných stádiích, v rozdílném stupni těchto, pět, těchto, těchto pěti, stupňů. Těch, což je je skutečně zajímavý. A to je vlastně naše normální zkušenost, pokud nejsme, neděláme tu meditaci tak, jak se to učil na ty kalápy a tak dále, tak to je normálně, to je naše zkušenost, že nás bolí kolena a zároveň nadechujeme a vydechujeme a jsme v džáně Anapána sati. Je to tak? Takže ta perspektiva je jiná. Yogačára je jediná škola buddhismu, která připouští, že několik procesů vědomí existuje současně. Světem uctívaný. Co je reč sutér disciplíny Abhidámy? Manžůšery. Tam, kde vyjevují učení na základě souhrnu základů. Základu zde znamená vastu. Hm? Znamená to základu po proniknutí nauky. co jsou základy, například. Senzitivita oka je základ, senzitivita ucha je základ, hm? barva je základ. To jsou ty základy, díky kterým se proniká nauka. Nauka čeho? Nauka nejáství všech jevů. Základy výuky jsou 4, 9 nebo 29. A zde základ normálně, v abidarmě základ má celkem ohraničený význam, jako senzitivita oka je základ, barva je základ a tak dále. Ale zde to znamená, v širším smyslu vše, co pomáhá proniknout na uku, to je základ. V Abidarmě normálně se mluví o základech, jako veškeré procesy myšlení, procesy vnímání jsou založené na základech jako proces vidění je založen na základ sensitivity oka, které je, je, je konfrontováno s barvou, hm? senzitivity ucha, hm? bhavanga. Z hlediska aby darmi teravády, jak víš, základ je hadajavastu, základ srdce a tak dále. To jsou základy. A tady je to v širokém smyslu. Vše, co umožňuje proniknutí nauky, to se nazývá základ. A nauka nemůže být učena bez základu. A základy výuky jsou 4, 9 nebo 29. Čtyři základy jsou naslouchání podle pravidla, aby jsme dosáhli přímého poznání objektu probuzení, co potřebujeme, naslouchání a jony jsou manesikáné. To znamená pozornost, která má základy v pravdě. Z hlediska buddhismu základy v pravdě nejáství. Tedy v pravdě přechodnosti všech jevů ve světě, v pravdě strasti přechodnosti, v pravdě nejáství. Čili musíme slyšet nauku a musíme provozovat pozornost, tedy dělání objektu ve vědomí podle této nauky. To je předpoklad provození. Jestliže meditujeme v cestě bodhisattva, tak samozřejmě ve smyslu takovosti. jak už jsme se zmínili, je nad samsávickým bytím. V tom smyslu, že i přechodnost je vlastně konvenční pravda. Založená na čem? Založená na konceptech, na základě konceptu je pravda konceptu, nemá vlastní vlastnosti. Jelikož, nemá, jelikož my vidíme naše zkušenosti na základě konceptu, ta naše realita závislého vznikání nevzniká. Hm? Protože není to ta realita, kterou vidíme. No a realita z hlediska nejvyšší pravdy to je ta realita závislého vznikání bez konceptu. Bez síly konceptu, bez síly uchopování. Protože to, co uchopujeme, to jsou koncepty. Hmm? metoda yogačáry je rozlišit mezi vastu právě základem a konceptem koncept nemá základ jestliže tedy odstraníme hm, od, to koncept je v přirovnání je jako had kterého vidí člověk ve tvně a lekne se hm? realita závislého vznikání je jako pro vás ten had není had, ale je pro vás. Ale my vidíme, díky konceptům, díky ulpívání na konceptech, my vidíme pro vás jako, jako hada. A lekneme se. No a e, ta nejvyšší pravda je, když analyzuješ i ten vás, tak ne, není nic skutečného. Nic, co by se dalo uchytit, protože pro vás je složen. Hm? Stačí, stačí, dobře. Tak je vý... krásné přirovnání, tak jako to je tak jako kouzelník vytvořit slona nebo vytáhne něco z klobouku no a to je to je jako naše realita závislého vznikání No, Teď ten jeho trik to je jako realita našich, na, našich konceptů. A když to prokoukneš, tak že tedy eh, vyjevení bílého slona, eh, je jako eh, relativní pravda. To vyjevení bílého slona je na základě e, kouzla. Hm? To, je jako, to jsou jako naše koncepty. A zmizení toho slona, to je e, ta e, nejvyšší panda. Tak to vysvětluje Vasubanda. <laughs> naše vědomí vytváří objekty hm? a dává jim e, realitu ve smyslu vlastního soucna. A to se děje na základě konceptu. Když moc těchto konceptů, skutečnosti ve konceptu bytí, skutečného bytí v osobách a ve věcech zmizí, tak ten slon, skutečný slon taky zmizí. Čili, aby jsme dosáhli probuzení, musíme naslouchat s naslouchat pozorností nebo s děláním objektu ve vědomí podle pravdy, ne podle našich představ. Pak uchýlení se pod útočiště, tedy předsevzetí, co znamená ucho, uchýlení se pod útočiště, předsevzetí. Protože jak vidíme, Buddha vlastně je jeho učení, opravdový Buddha je právě jeho učení, který je věčné. Ať už Buddha přichází nebo nepřichází, to učení tam je, to závislé vznikání tam je, ty čtyři vznešené pravdy tam jsou. Nezávisle na tom, jestli je buddha, který je vysvětluje nebo nevysvětluje. Pak výcvik. Ještě máte proměňte, prosím vás. Vy jste tuto část nazval přece vzvětí, Tu to, že ten zákon existuje právě. Proč to nazvat přece Protože, jelikož chápeš, že má, máš víru, máš víru v, v co? Máš víru v pět agregátů eh, minulých, pět agregátů současných, pět agregátů budoucích, hm? máš víru v závislé vznikání, hm? tak máš víru i v, v ty, v ty šikša, v, ty, v to učení, které Buddha přednesl, aby eh, lidi nebo bytosti eh, eh, odvedl ze stavu strasti. V tom smyslu. Právě proto, že máš předsevzetí, Můžeš praktikovat, když nemáš předsevzetí, nemáš základ předsevzetí, tomu se říká Sadej a Vatu. Osm Sadej a Vatu, osm základů víry. Hm? To jsou právě ty minulé agregáty, současné agregáty, budoucí agregáty, eh, potom eh, závislé vznikání. Hm? Jelikož máš tyto základy, tak máš přece vzetí a přijímáš ty, ty, ty různé body, co je nutno praktikovat, aby se zbavil strasti etické jednání, meditace, moudrost. A ty jednotlivé body toho, tomu se říká šikša. No a potom vatu, to je buddha, dharma, sangha. Buddha, dharma, sangha, ty šikša, body učení, minulé agregáty existence, současné agregáty existence, budoucí agregáty existence a jsou závislé tam Osm. Osm hm? čeho? Sadejavatu. Základu víry. základ víra je předsevzetí. Víra je chápaná abidarmě jako předsevzetí. Jelikož máš pochopení strasti, tak máš víru. Máš předsevzetí praktikovat. Jelikož nechápeš strast, proto nemáš předsevzetí, nemáš eh, eh, vůli praktikovat. Z čeho pochází víra, vůle praktikovat? Z pochopení pravdy strasti. Jelikož chápeme strast, máme předsevzetí Jelikož nechápeme strast, nemáme předsevzetí, tak pokračujeme do, do nekonečna v samsáhe. Hm? Je to tak? Vasubandu definuje víru jakožto náboženskou lásku. Hm? Jelikož máš předsevzetí, máš náboženskou lásku. K čemu? Právě Buda, Dharma, Sangha, ty představují co? Ty představují ten ideál hm? probuzení. Buddha je perfektně probuzený, dharma je cesta k probuzení a sanga je ti, co probuzení praktikují. Je to tak? No a probuzení pak je samozřejmě je, je pochop, probuzení je proces. Hm? První moksha bhagya dharma pak mirveda bhagya dharma pak darsana marga pak bhavana marga a pak ašajkša marga. Moksha bhagia Moxa Bragya Dharma, znamená, aby jsme získali předsevzetí, aby jsme získali, potřebujeme takzvaných patnáct z hlediska, tak je to vysvětlený v Terevádě, 15 čára to znamená 15 e, semen, které patří do procesu probuzení. Budha, pokud nemáme těchto 15 semen, nebudeme mít předsevzetí. Hm? A jakých je 15 semen, jestli si je pamatuju? Za prvé, eh, etické jednání. Hm? Za druhé, Indriya Samvara. To znamená, Podmanění se smyslu. Hm? Za třetí, Bhojane Matanyuta Znání, že praktikujeme umírnění výdle. Hm? Za čtvrté, Jagarata. To znamená, že praktikujeme umírnění ve spánku. Co tam ještě je? Za páté je bahušruta, že máme, že slyšíme mnoho, dnes neslyšíme mnoho, dnes čteme mnoho, a pak je tam devět, devět sadeyavatu. vatu to znamená devět, devět ne, 9 devět sadeyavatu, ne, što, devět sadharma, devět sadharma, devět faktoru, Správného učení, sat je správný, dharma učení, což je víra. Musíme mít úsilí, musíme mít saty, vdělost, musíme mít uvědomění, co tam ještě Já jsem si to mít Hry otapa. Hry otapa znamená, že musíme mít. Hry eh, otapa. Že máme ostych a strach z dělání zla. Hm? No a nakonec víra. Víra ve smyslu předsevzetí díky poznání hm, pravdy strasti. A do toho ještě přichází čtyři džány. To je těch patnáct semen, které jsou nutný předpoklad cesty k probuzení. Jestliže tyto semena nemáme, tak cesta k probuzení, alespoň většinu z nich, pak cesta k probuzení není možná. Hm? Pak Nirveda Bhagia Dharma, to je v severním buddhismu Nirveda Bhagia Dharma, Nirveda Bhagia Dharma, to je, je, je užná murdan, Kšanty a Loukika ekadarum. A to znamená, na základě kontemplace čtyř vznešených pravd, hm? na základě poznání přechodnosti všech jevů a strasti všech jevů, vlastně získáváme teplo. Teplo znamená, že to je výraz čeho, že máme Máme energii hm? proto, aby jsme praktikovali. Nejsme líní. Hm? A teplo čeho? Teplo eh, teplo ledu, Teplo vhledu Buda říká, je sutra, kde Buda říká, že eh, ten, který nevidí přechodnost všech jevů, obzvláště vědomí samotného, ten nemá teplo v pravdě učení. Teplo v pravdě učení znamená vhled tež, a znamená tež energii praktikovat. Jestliže jeho poznání čtyř vznešených pravd se prohloubí samády, tak se dostává na vrchol. Vrchol to znamená, že je připraven k Kšanty, Kšanti k to je co znamená kšánky? Prijetí. Hm? Jestliže přijíme dármu, tak se adoptuje na darmu. Hm? Adoptuje se na darmu, tak se dostane na loukika e agradarma, to znamená, dostane se nejvýš, kam se může dostat světským vědomím hm? v v terovádě se to nazývá poznání e, e, upekša, vůči, sankára upekša vůči všem formacím. Hm? No a e, tím pádem se může dostat do procesu primého vidění. Po procesu přímého vidění pak je proces meditace. Po procesu meditace je proces Ašaikša darma, což znamená, že vše, co měl poznat na to, aby odstranil, sou, strast už pozná, tak se stane ařate. Takže pět vlastně stádií cesty. Moksha bhagya dharma nirveda bhagya dharma darsana marga bhava marga asaiksha dharma. Hm? To je bávana. To je probuzení, jakožto proces. Proces začíná tím, že v nás vyklíčí ty semena, které patří probuzení. Jestliže vyklíčí ty semena, které patří probuzení, pak nirveda bágya. Nirveda znamená proniknutí. Proniknutí čeho? Z hlediska praxe z hlediska praxe žáku proniknutí čtyř vznešených prav čtyř vznešený prav je, proniknutí čtyř vznešených práv. je příprava na přímé vidění objektu probuzení, nirvány a to se děje ve čtyřech stupních ty čtyři stupni jsou tež vlastně spojené s praxí samatá vypašana to jsou samády vůči čtyřem znešeným pravda. Hm? Tak se vysvětluje v severní tradici. No a pak, když studuje 16 šestnáct vlastností čtyř znešených prav, to se učil už? 16 vlastností jsem se učil. Pravda strasti má kolik vlastností. A Přechodnost. Strast přechodnosti, prázdnota a nejáství. Hmm? Pravda vzniku je čeho. Je, jaké čtyři aspekty je tu příčina ulpívání samodaja, ulpívání je vyvstání, díky ulpívání věci vyvstávají. A, e, príčina, pravda, aspekt příčiny, právě e, ulpívání je príčina strasti a tak dále. To jsou ty aspekty. Pak aspekt pravdy přestání niroda je přestání samotné, přestání ulpívání, šanta, přestání ulpívání je appeasement, je, je, je utišení, utišení je paníta, utěšení je to, co je eh, pamíta, jak proužíš paníta, je, je to, co je, co je skvělé a to, co je skvělé, to je eh, právě odchod z utrpení. Hm. Zase další čtyři aspekty. A aspekt cesty, to je cesta, bez cesty žádné utišení nebude. Potom cesta jakožto pathata. tatata ta, ta, je střed. Takovost je střed. A jakožto procesu a jakožto odchodu díky procesu praktiky střední cesty, odchod. To jsou ty, ty aspekty. V jižním buddhismu to je 16 aspektů, ale jsou trochu jiný. Na základě těchto, těchto 16 aspektů, když se spojí v jedno, tak se dostaneme kam. Normálně v svět, pokud ve světské Zkušenosti, nevidíme čtyři vznešené pravdy pohromadě. Jestliže vidíme strast, nevidíme konec strasti, je to tak. Jestliže vidíme střední cestu, nevidíme pravdu vzniku, je to tak. Ale právě proto, pokud Tyto pravdy jsou rozdělené, nemůžeme vykořenit poskvrnění vědomí. Jedině, jestliže tyto pravdy se sloučí v jedno, můžeme vykořenit poskvrnění. A to je taky postupný proces. A to vykořenění nastává právě louka a gradarma. Kdy, jestliže všechny tyto 16 aspektů se spojí v jeden celek, co se stane? Přímé vyjevení objektu probuzení. Právě proto se to nazývá nejvyšší darma ve světě. Nejvyšší darma ve světě je ta darma, po které následuje přímé vidění objektu probuzení. Hm? Je to jasný? Co není jasné? Existují dvě cesty vypasané. Dvě cesty poznání, bezprostředního poznání objektu probuzení. Za prvé cesta poznání jednoho aspektu po druhém. Hm? A za druhé cesta, kdy se všechny tyto aspekty spojují v jedno. Když se poznáním jednotlivých aspektů, ty vlastně po, po tom, co se učíš meditaci, je prýmáš. Hm? Jestliže prýmáš meditaci, tak pak se spojí v jeden. Jestliže se spojí v jeden, to je to nejvyšší, co se dá světskou myslí dosáhnou. No a po tom spojení pak přichází příjmy poznání nejprve Anantara Marga, což je cesta odstranění, tedy vykořenění poskvrnění a pak Vymokša Marga, cesta poznání těchto odstranění těch poskvrnění ve smyslu vysvobození. A to se děje pak, když vstoupíš do proudu, když se dostaneš do druhého stádia, cesty třetího stádia, cesty čtvrtého stádia, cesty vždycky je Anantara Marga a Vimokša Marga. První musíš vykorenit ty Poskvrnění, pak poznání, vykorenění, poskvrnění. To se, tomu se, to se nazývá cesta vysvobození. A teď vykládáte jižní tradice? Ne, to je severní tradice. Ale no, jižní tradice to samý. Ale teď čteme sutru, která patří do severní tradice. Hm? Je tam ještě není jasný, jako to poznání všech těch dárů, abych, abych poznal jednu. To, proč proč bych musel se zabývat? Teda já jsem pochopil, že se vůbec týma, těm, tím množstvím dár nemusím zabývat, že hlavnou se snažím poznat tu jednu. Aby si poznal eh, jednu pravdu, musíš nejprve poznat čtyři vznešený pravdy. A jak je poznáš? Protože medituješ na ty růz, různí aspekty, jelikož je strast, je, jelikož je strast, je důvod strasti. Jelikož je důvod strasti jeho vykořeněním, je konec strasti. Jelikož je konec strasti, musí být cesta příčinou, příčina konce strasti. No tak to jsou ty aspekty. A ty aspekty studuješ jednotlivě a když si je spojíš dohromady v jeden celek, pak můžeš jedině vidět bezprostředně objekt probuzení. Hm? Je to jasný? Právě proto cesta vidění po cestě proniknutí je cesta vidění. Cesta vidění znamená, že seš ty všechny aspekty přijdou dohromady a jedině pak můžeš vykorenit posklenění vědomí. Jinak ne, pokud všechny ty aspekty nejsou pohromadě, tak to nevykoreníš. Čili eh, pokud eh, jsou je rozdílnost těch aspektů, no tak nemůžeš vykořenit všech. E, ty můžeš je oslabit poskrnění skvrnění vědomí, ale nemůžeš je vykořenit. Hm? Právě proto první je e, vypa, světská vypasaná, takzvaná, no pak je nadsvětská vypasaná. No, ale to samozřejmě teď vysvětlujeme cestu žáků. A na, na základě cesty žáků pak poznáváme cestu bodisatu. Pokud nepoznáváme cestu žáků, cesta bodisatu bude nejasná. V cestě žáků to musí být takto. Protože v cestě žáků postupně vykoreňují posklenění. V cestě bodhisatů Neodlišuje mezi světskou cestou a nadsvětskou cestou, proto oslabuje tyto poskvrnění a vykořenuje je teprve, až když jeho poznání takovosti dozrálo. To je až v osmém stádiu to si To máš v tom o uzdu sedmá kapitola, co jsem začal učit na Slovensku, tam to má. Čili probuzení je proces, který má pět, vlastně pět stádií. První musíme mít ty semena, které patří probuzení, pak praktikujeme cestu proniknutí Jestliže pronikneme, máme cestu přímého vidění. Jestliže získáme cestu přímého vidění, pak je cesta meditace. Na cestou meditace získáváme cestu, která je nad učení. To znamená, že to, co jsme se naučili k tomu, aby jsme odstranili strast, už jsme se naučili. Tak z hlediska odstranění strasti jsme se naučili všechno. Ale co se týče budhovství, cesta je trochu jiná, ale stejně ty stádia existují. Tež. Taky je, jenže v cestě bodhisattvu, tak jak to je v yogačáre, Jaký je, co vlastně je objektem poznání bodhisattu? Objektem poznání bodhisattu je, že rozlišujeme z jménem a vastu, základem. A i na základě toho vidí jasně, že jméno nemá základ. To, co má základ, nemá, nemůže mít vlastní bytí a to, co nemá vlastní bytí, rozlišení na základě toho, co má vlastní bytí, není něco, co je definitivního. Je to jenom relativní pravda. Právě cesta bolisatu je studium této nemožnosti se spolehnout na rozlišení, které je založeno na pojmu jakéhokoliv vlastního bytí. Čili pravda je, jak jsme se dočetli, pravda je nevyjadřitelná, nemyslitelná. Ale v buddhismu se dostáváme k této pravdě jedině právě poznáním konvenční pravdy. Na základě konvenční pravdy poznáváme tu pravdu nejvyšší. Ale v cestě bodhisatvu začínáme už tež s tou pravdou nejvyšší. Začínáme s tím, že, jak jsme se dočetli, že vlastně vše je stav přirozené nirvány. V tomto stavu přirozené nirvány všechny rozlišení jsou pouze pravda relativní. Jo, je to jasnější? Tak necháme to tady, aby to nebylo příliš moc. Petra, jasný? <laughs> jasný? Není jasný? Co není jasný? Ty jste mě ztratila. Ty ses neučila buddhismus nikdy? No, nějaký didlaspekt, ano, ale je všechno. ta terminologie taky je, protože v češtině tu terminologii co musíme vycukávat z prstu. stojí za to se tím zabývat, protože takovou jasností je to vysvětlení, kterou, když člověk má, tak pak to pomáhá. Takže důležité je poznat všechno, co Vlastně my poznáváme ve světě je proces. i probuzení je proces. i naslouchání je proces. i, i, i kontemplace je proces, i meditace je proces. Na základy těchto proces, poznání základů těchto procesů, to je právě vlastně to, co bude učit v sutrách. Hm? Aby jsme poznali procesy, potřebujeme poznat základy, že uděláme malou přistávku Manežerský, je zajímavý, že všichni se na základě skutečnosti, že ta skutečnost prostě teďko je, a vlastně moderní řízení se řídí pomocí procesu. Ty procesy se nějakým způsobem definují. A Dina, dina, vlastně... no, z hlediska buddhismu všecko, co je poznatelné ve světě, jsou procesy právě. Hmm. Ano. Ta věda třeba v ekonomii nebo v tom řízení vlastně přišli. Taky na tenhle ten systém. Musí, že prostě nelze. Nic se nedá eh, správně vidět bez eh,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 Smrt je proces, naše zkušenost je proces. Všechno, co poznáváme, je proces. Právě ta neskutečná loupka budismu je v tom, že ten proces přesně popisňuje. Ale to je jenom v konce Jestli existuje všikovost, No bez, těch, bez, těch, bez těch základů to nejde, že jo? První musí být pravda, správná pravda, relativní, pak může být pravda. Na základě těch procesů poznáváme právě tu pravdu nejvyšší. Nic se nedá uchytit. Nic se nedá uchytit. Ale abys poznal, že nic se nedá uchytit, musíš poznat ty procesy. Je to tak? No a jak je poznáš, to záleží na těch prostředcích. To no. zrcadlo moudrostí odrážá tak, také, jaké jsou. Samozřejmě. A proč je to v Že to je potom dualita, že vědomí... V tom zrcadle dualita není v tom vědomí, které je založeno na konceptech, v tom je dualita. Pár. A to, vědomí, to je vědomí, které... To je to nedualistické vědomí. Zasadlo nemá dualistiku. Dualistika pochází z konceptu. Zasadlo odráží věci tak, jak jsou. Budha je tež tak. No a jsou věci, které jsou, a zrcadla, kterých odrážet jsou věci. To je přirovnání jenom. Ještě, tak Ale přirovnání právě, abys něco pochopila, musíš to k něčemu přirovnat. Chápu, můžu, se to vlastně nedá opísať. No to se nedá hodit, to jsme o tom mluvili. <laughs> Stejně tak tyhle, chty, jak říká Lankavatára Sutra, a tak vlastně všechny tohle, to jsou jenom prostředky. Vědomí je tež jenom jedno, ale rozděluje se na osm vědomí, abys pochopila, jak, jaký vědomí to je. Stejně tak tento předmět Lankavatára. Tára Sutra učí, že třeba stůl je souhrn vlastností, který si navzájem odporují. Naše vědomí je taž souhrn vlastností, který si navzájem odporují. Ale přesto my věříme, že toto vědomí je něco skutečného, co, co má vlastní podstatu. Tento stůl je počítek tvrdosti, tepla, koheze, všecko dohromady. To znamená co? Z hlediska buddhismu to znamená, že je prázdní podstaty. Kdyby nebyl prázdný podstaty, jak by mohlo být tolik rozdílných vlastností pohromadě. Stejně tak naše myšlení je prázdní podstaty, protože Tolik rozdílných funkcí se děje pohromadě. Ale my to tak nevidíme, protože ty funkce nechápeme. Je to tak? Jak můžeš. Jak můžeš myslet, cítit, vnímat, dělat objekt ve vědomí a mít odhodlání a tak dále, mít úsilí pohromadě. Jak je to možné? Protože všechny to složky jsou prázdné. Tak proto je to možné. Kdyby nebyly prázdné, jak by mohly existovat pohromadě. Kdyby byly prázdné, tak se nemůžu mě měnit. Nemůžu se mě měnit. Stejně tak tento stůl a všechno jiné. Stále v jednom kuse naše zkušenost je. Mnoho, mnoho věcí pohromadě, které mají absolutně odlišné, neslučitelné vlastnosti. A to je naše skutečnost. A z toho plyne co? že jakékoliv uchycení je strast. To je stejný, ať je to vysvětlený tak nebo jinak, to je stejný. To je buddhismus. Nebití. nestrast je v nebytí? je hmm, v to není, protože nestrast je pouze stejně tak jako strast je pouze koncept Bití je tež koncept, nebytí je tež koncept hmm? ale bez, bez prstu měsíc neuvidíme survey Kuzi, někdo má nějakou otázku, jak to vidí, Kuba? Učil ses některé tyhle ty věci? Neučil, neučil, neučil ne? je to velmi těžké se to potom přečíst a posvěknout Jak někdy, až budeš mít, když chceš poznat trochu ty základy buddhismu, prečky si je abidarmakoušel? Hm? To je základ. To se všichni studenti na těch kolejích budistických a to s tím začínají. Já se tam máte ty předchozí kapitoly najdu už na vašich stránkách? Tak já to reviduju a teď budu to, vydám to na Tajwanu. Teď jenom tu sedmou kapitolu jsem začal učit na Slovensku, osmou začínám učit tady, šestou budu učit v Praze na univerzitě, v tom vám cítit tělovýchovy tam. No a ty ostatní kapitoly, to už jsem přeložil, ale ještě tam udělám nějaké úpravy, dám do toho rejstrík těch různých termínů, dám do toho ty čínské slova, kdyby to synologové chtěli studovat, tak ještě na tom udělám nějakou práci. No a teď doufám, že tenhle rok, když pojedu na Tajván, na konci roku, tak to nechám vydat. Takže... Tak to bude v rámci darma, zdarma. Hm? Aby jsme vydali tam už ty Rozpravy jestli to máš? Uh, jo, jo, jo, myslím, že jo. Tak ve stejné edici. Já se s nima znám, tak to je. To šestou kapitolu už jste vysvětloval na Slovensku. Jdou jsem začátek. Jdou začátek, A to je na stránkách, taky na hlavku je to. Ta šestá kapitola je nejdůležitější, co se týče praxe. Tam je právě někoho, sama ta z z, z bodysatlovskou perspektivou, jak praktikovat. To je právě založený na těch čtyřech aspektech poznání, poznání základů, poznání slov, poznání nemožnosti vlastní podstaty, vlastně veškeré zašpinění vědomí je na základě vidění vlastní podstaty a tím pádem neskutečnosti, rozlišení všech rozlišení na základě vlastní podstaty. A ta vlastní podstata přichází do vědomí právě na základě slov. A my ulpíváme na slovech právě kvůli minulým zvykům konceptu jáství v osobách a ve věcech. Proto ulpíváme na slovech. To dává smysl, no? Sután Ipáta je právě to všechno, je braný vlastně z těch základních buddhismu, který vyslovuje, že Buddha a mudrcové používají slov, ale neulpívají na ní a svět se s nimi hádá, ale oni se nehádají ze světem. <laughs> Ten, ten pocit tej continuity, že my jsme nějaká osoba, že jsme rovnaký, a keď skutečnosti se stále měníme? My se stále měníme. A ten možná. pocit rovnakosti? to zvrází do toho, že máme to Právě z toho zvyku. Hm? My jsme už se narodili s tím zvykem, že eh, jsme něco jako co má vlastní soucnu, odlišné od druhých. S tím jsme se narodili už. To jsou naše tendence. A ty tendence jsou dané na čem? Jsou dané na konceptech. A ty koncepty vystávají z čeho? Ty vystávají právě z naší karmy. To ulpívání na konceptech, to je z naší karmy. Stejnou věc můžeme vidět úplně jinak. Protože koncept, ty koncepty, co pro nás tolik znamenají, pro jiné bytosti, jsou prázdné. Jako peníze, auta, Domy, zeptej se ptáku nebo <laughs> psů. Ty na tyhle věci nelpěj. A ty koncepty, vlastně to, co vidíme, žena, muž, auto, e, e, peníze, to vlastně není to, co bezprostředně vidíme. To, co vidíme, to už je to jsou naše minulé zkušenosti. To je třeba poznat. Tu ženu, na, po které toužíme, to je obraz ženy. Hm? Ta žena, kterou, po které toužíme, ta to už dávno zmizela, ta už tady není. Hm? To je <laughs> <laughs> Ale komu patří potom ta karma? Komu patří tam? Vědomí patří. Kvůli ní je vědomí poskvrněné, protože je poskvrněné, ulpívá. No ale tam je něco Samozřejmě karma je individuální. To, co se líbí mně, se nemusí líbit tobě. Je to tak? No ale... My všichni jsme diktovaní, i když vidíme stejné věci tak dáváme pozor na jiné věci, protože jiné věci nás zaj zajímají. A máme vůli k jiným vědomím. Tak ale individuální vědomí? No, samozřejmě je individuální vědomí. Je to, to, to, vlastnou, to jsou ty vásána, to jsou ty perfumace minulých zkušeností, e, e, vlastní podstaty v osobách a ve věcech, které jsou... Mm, mm, Skladovaný v našem vědomí. A ty pak řídí naše, naše jednání. Právě proto věříme na správnost našich rozlišování. A to všechno dává smysl. A jestliže studujeme samá toho vypasanu podle yogačáry, tak do toho musíme dát to, to uvědomění takovosti. To, ne, to právě není v té cestě žáku. Bez toho uvědomění takovosti ta ta nedůvěra k, k rozlišování nepřijde. A bez té nedůvěry k rozlišování pak není budovství. Jak pěstujeme tu nedůvěru? Hm? Jak tu nedůvěru posilujeme Právě tou meditací, kontemplací těma sliby, že získáme to nejvyšší osvobození, že odstraníme posklenění vědomí, nejenom naše, ale všech bytostí, že se naučíme všechny dámy, že děláme, že si Rozšíříme horizont, že darmy jsou nekonečné, nejenom ty, co jsou popsané, ale jsou nekonečné. Světy jsou nekonečné, bytosti jsou nekonečné a všechny bytosti jsou nekonečné procesy. A všechny tyto procesy nutno poznat, jak je nutno možno je všechny poznat? Na základě takovosti. Hm? Čili máš ty, ty rozlišení, je tež takovost. Máš relativní takovost a máš tu nejvyšší takovost. A ta relativní takovost, malá takovost a velká takovost se stanou jednou takovostí. Čili abys z hlediska yogačály a abys praktikoval správně šamatu a vypasanu, musíš se dostat do toho, co nazývají jávat eh, bhavikata a jata bhavikata. Jávat bhavikata je poznání všech složek naší zkušenosti, tak, jak jsou hm? pět agregátů existence a tak dále. Ale to je všechno. Konvenční pravda. Ale potom ta, bávika Jatá znamená ve smyslu takovosti. A jestliže, jestliže získáme bezprostřední poznání objektu probuzení, tak vidíme veškerou realitu ve smyslu těchto dvou realit. Jatá a Jatá bávika. Jávat Bhavikata je konvenční pravda a Jatha je ta nejvyšší pravda. A v ty Jatha Bhavikata ty čtyři vnešené pravdy a tak dále sice existují, ale existují jen jako pomůcky. aby podle logiky yogačáry aby si odstranil tendenci k chňapání poznacích objektů a hrubost vědomí potřebuje nejprve poznat vědomí jako něco skutečného. A jak ho poznám Bante, jaké má, jaké má charakteristiky vědomí? Jako prostor. A ještě nějaké? Hm? A ještě nějaké no, tak všechny, všechny objekty tvého, tvého poznání jsou, jsou manifestace vědomí. To se v, v učení yogačáry Schlonu je jako 100 100 dám. To je učení jogočáry, se to je učení 100 dám. No ale 100 dám je jenom souhrn. Všechno jsou transformace vědomí. To ano, ale řekl jste jako vědomí. To znamená, když jak řeknete jako, tak to tam musí být něco, co není. No, musí, musí být něco, co charakterizuje rozdíl. A co to je? Něco, co charakterizuje. Ten rozdíl. Je. Vy jste neřekl, že mysl je vědomý. Jste řekl, že je jenom jako, to znamená, že je hodně podobný, tudíž, že tam je nějaký rozdíl. A, a jak, jak se, se popsat? No, ta, ta mysl, kterou my víme, kterou my známe, kterou rozlišujeme, ta existuje. Ale ta existuje právě v v tom prostoru prázdnoty. Jinak nemůže existovat. Právě my z hlediska yogačáry, my uznáváme existenci mysle, aby jsme poznali tu prázdnotu. Protože mysle může, mysl může existovat jedině v tom horizontu prázdnoty. Jinak existovat nemůže. To neznamená, že ty objekty neexistují. Ta neexistence objektu je cesta k poznání mysle a mysl je klíč k prázdnotě. Poznání mysle je klíč k prázdnotě, protože mysl může existovat jedině v té dimenzi prázdnoty. Právě proto ty naše vešpirá rozlišení, které řídí náš život, se dějí v tomto prostoru pláznoty. A to je třeba poznat. To je cesta k poznání takovosti. nátor a vědomí to už ne, to není jenom ani v buddhismu to je v, v učení moudrých to říkali starý Sokrates. vědomí je je bez hranic ty hranice, který my vědomí dáváme to jsou naše hranice a ty hranice právě je, jsou daný tím že my věříme, že naše rozlišování je směrodatné. Je to tak? To znamená, teď jste řekl, že neohraničený prostor je mysl? Ne, to je přirovnání. Jasně. Kdyby mysl byla neohraničený prostor, tak to je nihilismus. A má funkci podobnou jako, jako prostor, A že může přijmout všechny předměty, i ty předměty, které jsou naprosto protichudné.